eh dear man yahdihi Allahu fala mudilla la wa fala hadiyalah ashhadu an ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa usalli wa usallimu ala rasulihil karimil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajmain in dikasihi majlis tuan imam serta ahli jahatan kuasa surau muslimin dan muslimat hadirin hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala pertama-tama marilah kita merafatkan rasa syukur di atas kunian Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat besar yang tidak terhingga iaitulah nikmat iman dan nikmat islam dan seterusnya kita juga merafatkan rasa syukur kerana pada malam ini kita dapat bersama-sama di dalam siri kuliah tazkirah Ramadan dan insya-Allah kerana kita telah pun masuk pada malam-malam yang terakhir di bulan Ramadan ini insya-Allah saya akan menyampaikan sedikit tazkirah dalam sekitar 20 eh, sehingga setengah jam kerana tidak eh, mahu mengganggu aktiviti kemulai tuan-tuan sekalian jadi insya-Allah pada malam ni bila saya sampai saya tengok tajuk tu Besar sangat rasanya. Aduh, susah. Hmm? Sebab hari-hari hidup -hari, sebut sekarang ni dalam TV, radio. Kata ustaz-ustaz duk tazkirah Ramadan ni ambil kesempatan hari baik, bulan baik ni untuk menghentam kerajaan macam-macam lah. Itu persepsi mereka lah terhadap apa yang disampaikan oleh ustaz-ustaz. Tapi yang kita faham Memanglah kalau orang tua sebut Siapa makan lada memanglah Dia terasa pedas kan Sebab kita tak sebut pun baca ayat Allah je Tapi dah Orang buat salah Memang macam tu lah tuan-tuan Jadi Allah kita dah masuk pada Sepuluh malam yang terakhir pada bulan Ramadan Yang mana Nabi SAW Telah menyebut kepada kita Pada awal Sepuluh yang awal itu Sebagai Uh, apa Rahmah Dan kemudian uh, Maghfirah Dan kemudian kita Masuk Iaitu Ganjaran Yang hebat Yang paling hebat Yang Allah Ta'ala kunyakan kepada kita Iaitulah Itkum minan nar Pembebasan daripada Api neraka Dan kemudian Pada malam yang terakhir itu pula Bagi merangsang Manusia ini Untuk Supaya diistiqamah Dengan ibadah Pada bulan Ramadan ini Maka Ditawarkan lagi dengan ganjaran yang lebih hebat iaitulah Laylatul Qadar Yang semua kita, kita maklum Jadi, yang kita kena faham ialah mana-mana ibadah Sebagai contoh kepada puasa Pada malam-malam yang terakhir itu adalah hari-hari yang kita menjalani ibadah puasa Dipenuhi dengan ujian-ujian yang lebih hebat berbanding dengan awal, kan? Maksudnya akhir itu memang kita cukup letih. Saya pun memang letih. Kalau kira memang tak nak dah keluar daerah ni. Pada 20 Ramadhan yang apa semua memang penat sangat. Pada 20 ha, masuk sampai ke akhir tu. Kita akan semakin lama semakin penat. Maka bila keadaan yang sedemikian untuk kita melakukan ibadah. Allah Ta'ala pun dibagi ganjaran yang yang lebih hebat lagi daripada itu. Tetapi yang kita tengok yang akhir itulah, ha, biasanya tak ada orang. Lebih ha, kurang. Ha. Anakala awal, mula-mula kita, hari pertama, kedua, ketiga, kita mengerjakan terawih. Ha, Jatang kuasa surau, masjid, pasal mesyuarat lah. Kena fikir macam mana nak tambah lagi lah surau kita ni. Sebab nampak macam tak muak je, ramai sangat orang. Eh. Ha, so pada pertengahan, mesyuarat pula sekali lagi, tak payahlah tambah cukup-cukup je. <laughs> Masuk akhir suara pula sekali lagi dekat nak raya. Kita kena fikir untuk rombok suara kita ni sebabnya, hmm, tak ramai pun orang. Ah, suara aja besar. Ah, dan begitulah pada hari-hari yang terakhir maknanya semakin berat ujian daripada Allah Subhanahu Wa maka semakinlah manusia itu dia menjauhkan diri. Ah, ha, menjauhkan diri. Dia nak buat pembebasan diri mereka itu daripada hasutan syaitan. Nak membebaskan diri eh, daripada ah, daripada bisikan-bisikan iblis, eh, bisikan hawa nafsu yang sangat hebat untuk menghalang mereka daripada melakukan ibadah. Ah, yang ini kebanyakan manusia gagal. Begitulah juga kita melihat dalam banyak-banyak ibadah. Ibadah yang paling berat sekali dalam Islam ni, jihad fisa bilillah. Ha? Kerana itu, jihad ni macam sembahyang terawih di akhir Ramadan Tak ramai orang yang nak menyertai. Begitulah dengan jihad fisa bilillah, tak ramai pula orang yang nak nak menyertai. Kenapa? Sebab kerja jihad fisa bilillah ha? mengajak manusia untuk menegakkan agama Allah SWT dia berbeza dengan ibadah lain. Kalau sembahyang, ha, kita lihat sembahyang ni Allah Taala fardukan pada kita tu dia berwaktu. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban sesungguhnya Allah itu memfardukan sembahyang ke atas arah-arah -ara mukmin dengan berwaktu-waktu. Kita tak boleh nak sembahyang ikut suka kita je. Ah ha, rasa nak sembahyang, sembahyang tak Allah Taala dah Tentukan waktu-waktu dia. Kita lihat pula kefaduan mengajakan haji. Allah Ta'ala fadukan pada kita ni sekali je. Seumur-seumur hidup. Kalau kita dah buat sekali lepas daripada itu, dia jadi sunat dah. Ha? Dia jadi sunat. Ha, maka itu haji. Zakat begitu juga. Dia mesti cukup hal, cukup hisap. Cukup hal selama setahun. Dan cukup hisap, iaitu cukup bilangan bilangan, ah, ha? ha, timbangan timbangan harta benda yang kita miliki. Ini semua ibadah yang tidak membebankan kita, ah, ha? tidak membebankan. Haji sekali semua itu. Zakat cukup hal, cukup hisap. Hisap pun banyak. Bukan makna ada satu hinggih simpan setahun kena zakat dah tak lagi. Ha? Kalau sekarang ni, lebih kurang ya, dinilai dengan harga emas, hampir 8000 ringgit. Barulah kita kena bayar, bayar zakat apabila disimpan selama setahun. Itu ibadah. Jadi, cuba kita buat bandingan pula dengan jihad fisa bilillah. Allah, dia tak jadikan jihad fisa ni, dia berwaktu-waktu tak ada. Dia sepanjang masa, al-jihadun madin. Jihad itu dia ber, berterusan Sampai bila? Sampai hari kiamat Kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam Banding jihad dengan sembahyang Dengan ibadat lain Kalau orang rajin sembahyang Kalau dia belum kahwin lagi kan Dia rajin sembahyang ha? Ramailah orang tu tengok dia Bagus ni untuk buat menantu <tid> Tak lama nikahlah dia hmm? Ramailah maknanya orang buat tawaran-tawaran ha, anak dara dia yang masih belum kahwin tu kalau dia rajin sembahyang begitu juga ha, dengan dia rajin baca Quran, dia rajin buat ibadah-ibadah lain ramalah orang suka. Tapi kalau dia itu kuat pah, belum tentu lagi orang nak ambil buat menantu. Nak ceritanya begitu nasib orang yang berjihad dia berbeza kan. Keadaan tu ber berbeza. Kita sembahyang puasa zakat haji, kita tak payah nak korban harta benda. Tetapi jihad fisa bilillah, kita kena korban harta benda. Jihad fisa bilillah, pengorbanan harta benda dan tenaga kita sepanjang masa. Selagi umur kita ada di atas muka bumi, maka eh, dia berada dalam keadaan sepanjang masa. Letih-letih puasa pun sebulan je Allah Taala fardu pada kita kan sebulan je pada bulan bulan Ramadan nak cerita letihnya kerana itu Allah Taala pun bagi ganjaran yang hebat kepada orang yang yang berjihad sebab jihad ni letih <laughs> letih sangat sehingga nabi kata inna asyaddan nas balaul anbiyae summal amsal fal amsal manusia yang paling dahsyat sekali ujian dia ialah orang yang ikut nabi ah ha? ialah para nabi dan orang yang ikut nabi Allah taala sebut laukan aradan qariban wasafaron qasidan lattaba'uk walakin ba'dath alaihim usyqah kalaulah perjuangan Islam ini merupakan habuan harta benda macam kita duduk kat puak satu Malaysia kan boleh dapat tanah dapat itu dapat ni Ataupun perjalanan dia Wasafaron qasidan Perjalanan yang pendek Yang mudah sangat Hari ini kita duduk dalam pah Kita jadi kaya selalu Lepas tu kita menang pula ha? Ha, Tak payah susah-susah ha? Tak payah melalui perjalanan yang panjang Susah ni sampai 50 tahun lebih Tak dapat-dapat lagi Meraintah Malaysia Kata Allah Kalau sekiranya perjuangan Islam itu senang Mudah dan dapat harta benda banyak. Ba'udat alaihi syukah. Nercaya semua manusia akan mengikut engkau. Tak ada dah lah amno di Malaysia ni. Tak ada. Semua bakat masuk pah belakang. Tapi sebab duduk dalam Islam ni. Kata Allah payah. Maka perjalanan yang begitu sukar. Diberikan ganjaran yang hebat. Oleh Allah SWT. Sehingga Nabi menyatakan. I'lamu ketahuilah innal jannah. Ketahuilah bahawa syurga itu berada di bawah kilauan mata pedang. Nak bagi tahu nisbah kepada perjuangan itu adalah syurga. Kerana perjuangan ini dia tidak boleh dibuat bandingkan. Nyawa kita untuk Islam terlalu maha. Nyawa kita ini maha kita ni tuan-tuan yang paling sekali. Lepas pada kita jaga nyawa kalau kita mengaji usul. Maka kita lepas pada kita jaga agama kita kena jaga nyawa. Karena nyawa ni orang ada duit banyak mana sekalipun kalau boleh ditukar dengan nyawa dia akan tukar dengan nyawa. Makna tingginya nilai nyawa di sisi Islam. Maka kerana itu nyawa untuk perjuangan Islam ni nilai yang terlalu tinggi Allah Taala tak buat bandingan dengan sebarang tukaran yang ada di atas muka bumi ni. Ya Allah Taala bagi ganjaran yang lebih hebat, satu nikmat yang lebih besar yang tidak boleh dibandingkan dengan apa yang ada di atas muka bumi, iaitu syurga. Kerana itu dalam hadis sahih Nabi disebut selepas daripada berlakunya Yaumul Mahsyar, manusia berhimpun di pada Mahsyar, yang pertama-tama dibangkitkan untuk menuju ke syurga ialah para nabi. Dan rombongan yang kedua selepas daripada nabi ialah para syuhada. Iaitu orang yang mati dalam keadaan dia memperjuangkan Islam. Orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Ruh dia disimpan di raudatul jannah. Dia berada di taman-taman syurga. Hebatlah taman syurga ni. Luah. Luah mata memandang. Luah tak mata memandang ni? Seluah mata memandang taman syurga. Luah tak? Luah. Kita tengok bulan atas langit. Kalau kita cari bulan, kita tengok bulan atas langit tu. Ya, maka tinggi, berbilion-bilion batu kita nampak bulan. Kalau kita cari dacik entah langit, memang kita tak jumpa. Tapi kalau kita cari bulan, confirm. Jumpa mana luar? seluah mata memandang. Itulah keluasan syurga ketika kita berada di alam barzah. Mentara menunggu hari hari akhirat. Itu bagi orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Tetapi bagi orang yang mati dalam keadaan berjihad. Fisa bilillah. Allah Taala bagi ganjaran yang hebat iaitu mereka terus duduk di dalam syurga. Mereka duduk di dalam syurga cuma beza dia berada di dalam tembolok burung-burung yang hijau yang berterbangan di dalam di dalam syurga. Hebat Tuhan bagi ha? ganjaran orang yang berjihad sebab susah. Sebab tu Ibnu Battah, seorang sahabat Nabi. Satu ketika dia rehlah bersama dengan isteri-isteri dia. Bukan isteri Isteri Isteri, ha, isteri. <laughs> ha, Saya baru iswan <laughs> ha. Jadi Ketika tu Dia berada Sedang berehat ha, Rehlah bersama dengan isteri Isteri dia yang pertama Sedang menghamparkan hamparan Isteri dia yang kedua Sedang tuang teh Keseronok hidup tu Kalau kita ada dua isteri Waktu isteri itu pula baik dua orang kan memang seronok tapi realiti tetap tak tak berapa berlaku lah pada masyarakat Melayu ni. Ya, melainkan kalau isteri pertama, isteri kedua berjumpa, isteri pertama makan selipar Jepun isteri tua. <laughs> isteri tu makan selipar Jepun, makan <laughs> makan kasut tumit tinggi isteri tua. Biasanya gitulah. Ya. Ha. Ah. Tak berlaku ke? Okay. Saudara Saudara <laughs> saya gitulah. Okey di telefon kita pula minta tolong leraikan eh ha? kakak-kakak ipar kita dua orang berbalah. Ha? Nak? Kakak ipar dua orang berbalah dekat mall tu, tu. Ha -ha. ha. hmm. Big Brother telefon. Tolonglah pergilah settle. <laughs> Tuan-tuan, itu isteri-isteri Melayu, kan? Ah, ha, memang hebat perempuan Melayu ni. Baik. Jadi aa, dalam keadaan yang Begitu seronok, dia rehlah bersama dengan para isteri. Ketika disebut dalam riwayat tu ketika istrinya hmm. yang pertama sedang menghamparkan hamparan. Isteri kedua sedang tuang teh. Tiba-tiba, lalu rombongan peperangan Nabi SAW. Lalu dia tinggal kedua-dua isteri dia. Dalam satu riwayat, menyebut Rasulullah menyebut, Inilah manusia yang akan masuk syurga bersama dengan para-para isteri Sebab dia sanggup korban Tinggal isteri Kita ni kadang, kadang nak pergi surah pun Sayang nak tinggal isteri Sahabat tu pula isteri-isteri Arab Bukan isteri Melayu Isteri Arab ni comel kan? Ha, lawalah bila kita sebut Arab Memang Allah Ta'ala bagi bansir dia tu comel ha, Sanggup dia pergi tinggal Ha? Berjihak pisah bililah dan mati dalam peperangan tersebut Itu ha, hebat Tuhan bagi ganjaran Sebab memang terpaksa korban Bila kata jihad Kena korban Kita sayang nak tinggal Kadang tua dah ha? Tua gigi pun tak ada kadang ha? Ha, Dah expired dah <laughs> Sayang lagi nak nak tinggal Tapi nak masuk syurga kan? Ha, begitu makna ganjaran Hebatnya Allah Ta'ala bagi Selain daripada pengorbanan harta benda Pengorbanan perasaan kita Di sana juga pengorbanan masa keletihan yang sangat panjang Sementara lagi pula Nabi diberitahu Keadaan perjuangan umat Islam di akhir zaman ini Ala inna fikum umara' Yak malu nali amfusihim malah yak malu Kita berhadapan dengan pemimpin yang jahat yang mereka menjadi pemimpin semata-mata untuk mereka uh, menjaga diri mereka malah yak malu nalarakum tapi bukan untuk kamu tak? Karena itu dia buat undang-undang peraturan semua untuk dia belakang. Tengok dalam suasana kita pada hari ini tuan-tuan. Suasana kita pada hari ini, Mana TV, suat khabar. Hari-hari hidup -hari hentam kita. Mentam-mentang lah kita ni tak boleh nak bercakap dalam TV. Tok Guru nak Aziz minta nak bercakap lima minit je. Nak ucap selamat hari raya. Tak izin. Tuan-tuan cuba bayangkan susah kita ni. Eh, berjuang. Nah, itulah hakikat dia. Kalau orang tak sabar lari lah. Eh dah bila pilihan raya dah kena tipu sokmo ma. macam orang bodoh kita kena tipu ha ah ha. kena tipu dah berapa lama kena tipu buat bersih satu kena tipu buat bersih dua kena tipu kau buat bersih dua, kau banyak pula dah kad menelan palsu tu bib macam-macam jahat di tempat saya tu di pekan orang telefon ustaz tolong datang ustaz ke pejabat pos pergi pejabat pos lebih daripada 40 orang Myanmar ada kad pengenalan Mi amma tuan-tuan cakap Melayu tak pandai ha? Gigi merah bahan siri Tiba-tiba ha? <Singeri> Allah cawan ni nak menang tuan-tuan Letih Kita tengok isu yang terakhir ni Isu murtad Saya sebut waktu lah Bapak tajuk dia gitu Saya kan nak cakap enggak. Ikut tadi saya nak cerita Baik dengan nepas je <biren> Tapi Tengok ditulis tajuk gitu tu ha? ha. Tajuk paling potensilah. Untuk masuk ke dalam lokat. Hmm? <tuk> ha. Tuan-tuan memang letih sikit lah. Ha. Ramadhan kali ni Pahang nampak nampakannya antara negeri yang paling hebat. Pimpinan dia menghentam dan siap bagi amaran. Pada ustaz-ustaz. Keluar pula senarai-senarai <tuk> ustaz. <tuk> yang tidak boleh bertazkirah pada bulan Ramadhan. Ha. Adalah Rosli Ijabur tu confirm dah lah. Memang tak boleh nak lari dah lah. Saya pun ambil kesempatan cerita betul-betul daripada A sampai Z. Start daripada pilihan raya penipunya, jawab isu murtad, jawab semua sekali. Sebab kita tak ada masa dah tuan-tuan. Kita nak cakap di mana? Nak cakap dalam TV? Tak boleh. Cakap radio? Tak boleh. Cakap surat khabar? Dia belik. Tak kita cakap dalam surau. Inilah pentah kita. Ha? Cakap dalam masjid? Surau. Tak apa. Cerita kezaliman orang-orang yang zalim. Tak mengapa. Kerana Quran tu sendiri di antara uslupnya menceritakan tentang kejahatan orang-orang yang jahat. Kezaliman orang-orang yang zalim. Itu uslup Quran. Maka, ha, supaya dalam keadaan yang macam ni, kita nak bagi tahu pada orang tentang kejahatan-kejahatan. Baik, kita sekarang ni berhadapan dengan isu yang hebat di Selangor ni, isu murtad lah kan? Isu uh, serbuan ke atas gereja. Baru-baru ni pihak PAS dihentam dengan hebat. Yang pertama dihentam dikata kita ni sokong isu murtad. Sokong isu murtad tu atas satu sebab je. Sebab kita ni tak bersuara. tu je. Ha? Sebab kita ni tak, tak bersuara. Dan kita minta buat pertemuan dengan siapa? Dengan Jabatan Agama Islam. Dan juga dengan gereja. Sebab, Jabatan Agama Islam, Dia kata, Dia keluarkan waran tangkap. Gereja kata, Tak ada buat keluar. Sebab tu, Kita minta izin, Nak berjumpa dengan kedua-dua tu, Kita nak tanya. Ha? Mana satu hak betul ni? Baik, itu satu. Yang kedua pula, Dia kata, Ada pula, memimpin amno kata, Dia kecewa dengan PAH pada masa ni sebab dikatakan tak sama dah perjuangan dia macam dulu. Sehinggalah Perkasa kata kita akan ganti pas di dalam memperjuangkan Islam. Tu so, bapak katak nak nak juang Islam. Ha? Bapak Amirul Munafikin. Ha hak bertukar parti sokmo-sokmo tu. Ya, ha? melompat melompat melompat melompat macam anjing tuan-tuan, bukan macam katak. Ha? macam anjing. Tok guru dah bagi kursi tanding calon-calon pah. Dia kata pula tok guru. Anjing tu kalau kita bagi makan dia tak gigit dah kita. Ni jahat ada anjing gigit. Ah, anehnya begitu. Paham tak maksud saya? Ah, kita kata dia betul-betul. Oh, bab mikrofon pada kita sekarang ni. cuba dapat ke dia ni? Mesti dia kata kita, betul tak? Ha. Ah. Ha boleh paham tu dia geleng pala dah Ustaz Rosli itu Antak dia lah dia kata <laughs> Ha agaknya dia fikir Payah juga budak ni agak ha? So senang-senang tembok je so, ha. Ikut anda dia lah Ha Saya pun puas dah duduk atas muka bumi Saya tahu boleh saya pun puas duduk atas muka bumi Letih dah buat kerja Kejap Kuala Lumpur, kejap Kedah, kejap Ceramah Kejap Ceramah Perak, kejap Kedah Ingat tak penat ke? <laughs> penat nak mampu kata. Anak pun ramai. Sekolah-sekolah laka lagi. Kalau lah boleh mati pada masa ni. Kata rengan rasanya. So tahu dia gitu je. Dah saya nak mati sungguh lah. Ha? Kalau bunuh diri tak ambuh kata. <laughs> saya dua, ada dua keadaan. Saya tak nak mati. Satu bunuh diri. Dua adalah amno. tahu dia gitulah. lah. Tuan-tuan. Uh, saya dah waktu kecederaan ni, mengikut perjanjian. Ha? Kita habiskan isu tu tadi. Baik, dia kata apa? Dia kata, dia kecewa. Sebab dia kata, PAH ni tak macam dulu dah. Dulu dia kata, juang Islam sungguh. Sekarang ni, tak dah. Waduh, Berapa tahun dah kita berjuang? Ada dah dia nak ikut kita? Kalau betul dulu kita berjual Islam, dia kata PAH ni dulu betul. Kenapa masa dulu tak ikut? Kenapa masa berlakunya konflik parti antara PAH dengan UMNO, yang kena bunuh adalah pemimpin-pemimpin PAS. Penjaga lagi, tangkap lagi, bunuh lagi. Kita lihat sejarah pimpinan-pimpinan PAS. Abdul Samad Gul mati kena bunuh. Dr. Bahanuddin Al Helmi dikeluarkan daripada penjara dalam keadaan sakaratul maut. Kena seksa berapa lama dalam penjara? Dr. Zulkifli Muhammad. Kemalangan jalan raya dekat rumah saya sana. Di Kuantan nu, dalam keadaan yang penuh dengan tragedi. Yang kebanyakan orang kata semua perancangan pembunuhan. Chegu Osman Tahrim mati di lubuk Merbau. Ustaz Ibrahim Libya dan 13 orang lagi pengikut semua mati, dibunuh oleh kerajaan satu Malaysia. Kalau kata PAH tu dulu betul, kenapa dulu tak ikut PAH dan sampai pada peringkat penjara, bunuh, mimpin-mimpin PAH, kalahlah sekiranya hak dulu tu betul. Hak sekarang ni tak betul. Ini penipu tuan-tuan. Kalau lah betul UMNO tu nak beli orang murtad. kita ambil balik sejarah. Ambil balik sejarah. Berapa ribu orang yang dah murtak, berapa ratus orang yang dah murtak disebabkan kerana sistem undang-undang yang dijalankan oleh pemimpin-pemimpin UMNO. Adakah dia bela orang murtak? Nur Aisyah Bukhari, bila bapak dia tahu dia murtak, Haji Bukhari tahu anak dia murtak, ambil anak dia balik rumah dan dia tak izinkan keluar. Dia kurung Nur Aisyah tak keluar daripada rumah. rumah. Datang kekasih Nur Aisyah Bukhari Dengan polis dan sebagainya Tangkap Haji Bukhari 6 hari dia merengkuk dalam Dalam lokap Kerana tak izinkan Anak dia tu yang murtak keluar daripada rumah Siapa yang bela? Orang murtak? Bukankah UMNO? Betul tak? Okey Bangladah kau Hah. Joshua Jamaluddin Lina Joy Kita ambil sejarah yang banyak Mak Sabu kan pernah kena penjara di Kemunteng. ISA. Kes dia buat report. Bahawa di Kuala Lumpur ada seorang paderi Melayu yang bernama Muhammad Helmi. Dia buat report dia kena penjara. Kalau betul UMNO nak bela orang murtad. UMNO tu sendiri murtad dah. Tidak melaksanakan hukum Allah SWT. Tak laksanakan satu hal. Bila dia ajak pula macam-macam kata lagi. Tuan-tuan tengoklah TV Hijrah tu. Itu memang confirm TV UMNO. Dia kata apa? Macam-macam. Dia kata, ini konon-konon nak beli orang murtad. Tak isu di Pulau Pinang. Azan kuatlah itulah. Siapa dia? Yang mengeluarkan fatwa tu, mufti Pulau Pinang. Bukan DAP. Mufti Pulau Pinang yang keluarkan fatwa. Minta jangan kuat sangat. Azan. Sebab ada dua tiga buah masjid. Masalah juga. Orang Melayu pun satu juga. Dah sekarang ni dia passing gitu. Pasang kaset. Untuk bila, setengah jam sebelum subuh, dia pergi pasang kaset, volume kuat. Dia pun balik, tidur mula, peluk bini dia mula. Itulah besennya. Dia keluarkan fatuah itu berdasarkan kepada peristiwa-peristiwa yang berlaku pada Nabi SAW. Jangan ganggu orang semayang dengan bacaan Al-Quran. Banyak dia dah kemukakan hujah-hujah, dali-dali yang terang. Sebab banyak juga orang Melayu ni Biasa macam tadi ya. Jangan kuat sangat, jangan melampaui sangat Maka Diminta masjid-masjid dan surat-surat Memperlahankan ha? Bacaan Al-Quran Dan sebagainya Yang keluar tu, mufti pula pinang Bukan di DAP Tiba-tiba dihentam pula dah ha, Itulah duduk dalam di DAP Padahal kita ni dah lama Duduk dalam kerajaan UMNO Mimpi Amno ni tak pernah maris mayang tak pernah mari surau tak pernah mari masjid. Ah. Ha? Ha, sebab tu kita boleh kata je dalam surau ni bukan dia ada sangat. <laughs> ada, ada sekor dua pun. Ha, jadi apa? Polis jelah datang. Tu pun polis hak mari sokmo dia nak masuk fasdah. Tunggu habis pencing dari hari tengah hari hari-hari dengar. Ah. Ha? Ha, tu tuan-tuan. Jadi akhirnya saya sebut pada tuan-tuan sekalian. Maka itulah gambaran, nak cerita satu gambaran, satu keadaan. Sukarnya kita berhadapan, eh, kita menjalani kehidupan eh, sebagai orang yang berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana payah orang nak hadir pada malam-malam terakhir pada bulan Ramadan, begitulah sukarnya orang nak had, eh nak bersama-sama dalam Kerja-kerja jihad. Namun begitu, Allah Ta'ala bagi ganjaran-ganjaran yang cukup hebat. Eh? Kepada orang yang berjihad. Eh? Karena sabar ni. Eh? Sabar dengan kesusahan, kepayahan. Panjang masa tu. Panjang tuan-tuan. Panjang. tuan, -tuan. Eh? tuan, -tuan agak-agak selangau macam ni nak menang. Nanti eh, Dia kata letih. Main dengan daftar pemilih. 17 ribu lagi tak selesai daftar pemilih. Hmm, saya kata hak paling common sekali eh? satu organisasi yang paling common sekali, yang paling tak cekat atas muka bumi, SPR mana sabar perempuan yang paling tua di dunia mati 2 bulan lepas daripada Venezuela umur 115 tahun, mati mati dah eh? tengok dalam daftar pemilih hak lahir 1905 beratus-ratus lagi Oh bangka lah. Tulang saja mari mangkuh Koman sepanah sungguh lah Haa Dua-dua tu eh. Kalau saya saya kata letak jawatan Hmm Kerak je boleh makan ikan senang Ini Cakap kasar-kasar dah lah ni Hmm minta maaf banyak Haa Sakit sangat tuan-tuan ha? Sakit Hmm hadik <laughs> eh omong 128 tahun 129 tahun apa dah kan hak tertua di dunia 115 baru mati tiba ada lagi dalam daftar pemilih omong 128 129 hak berlaku di Johor tu ngundi bulok tu 128 tahun hantu mana tahu dia ekspor supaya gi ngundi ribu daftar pemilih Batu hak terbaru dalam sub khabar Amnah ada dua kup menalan. Darah ahli Amnah ada dua kup menalan. Pahangundi di ijuk ngundi di sini, Pahang di sini, undi di sini. Batu yang kita nak dia tak nak bagi. Kita nak celup dawa hitam, tak nak bagi. Tiba-tiba istihar. Kita buat biometrik. Tak ada lagi negara dalam dunia ni yang buat biometrik. Memanglah tak ada negara dalam dunia buat begitu. Ya? Ah ha, sebab negara, negara lain tak ada niat nak menipu rakyat. Ah ha, ni sebab niat menipu rakyat. Baru buat benda tu. Tujuan dia tu nak menipu. Senang nak menipu kerana alasan bagi memastikan orang bukan rakyat Malaysia tidak boleh mengundi. Maka buat biometrik. Memanglah dah kalah Bangladesh, kalah Myanmar, kalah Indonesia mau bagi kad kenalan boleh mengundi ada. Lah bagi jelah kad kenalan tu. Bukan susah sangat. Tu wei ni pekan yang di Sungai Miang tu penempatan tu. Bila kita nak masuk, siap ngapoleh pula jaga tak bagi masuk. Tu. Oh Miamau. Ah, ha, Kemboja sekiralah, Kemboja pekan ni Maharaja lelelah lah. Minta maalah kalau ada Kemboja sini. Ya. Ha. Ah. Ha. Batu kata banyak orang tanya, Ustaz macam mana lah kalau begini. Keteria tu pakai akta ni. 1 stroke 2 stroke 5. <tahu, <tahu, tahu tak? Kayu 1, 2, panjang 5 kaki. <tahu> ha. Nampak tak ketinggian jangkat Melayu tu katuk je lah. Pandai-pandai ha. je lah. Dah kata tak mana boleh selesai Tak? Lah. Tak selesai. Ha. Ah. <tahu> Ha, bila kat Pilihan Raya, siapa pacar, siapa peraya undi esok, eh, ingat, setiap usili besar. So, pakai akta 1 stroke, 2 stroke, 5. <laughs> Dan kalau payah-payah, tuan-tuan. Ha, nak selesai macam mana? Haa? Haa, selesai. Haa? Takkanlah, apa JPN tak boleh online dengan Jabatan Pendaftaran Negara, tahu siapa mati, siapa hidup. Takkan tak tahu, kan? Haa? Ah. Ha. Saya suruh isteri saya masuk duit di Kuantan, sejam tu saya boleh keluar dah di jahan Sejam eh, cepat, cu. Itu pasal duit pun boleh, boleh sekejap je. Takkanlah bab tu tak boleh. Ambuh sistem komand sangat. Eh. Ha. Ah, ha. komand sangat sistem. Ngamul gitu. Sudahlah S.P.A. Tak ayahlah cakap. Alasan-alasan well, pun semua. Memang soh confirm. mau menipu. Gitu je. Tak payahlah cakap. Saya tak tak payahlah. Dia cakap benda betul pun. Saya kata tak betul dah. Kalau saya lah. Tak ada apa lagi dah. Hmm? Ha, jadi tuan-tuan kena sabar. Ha, jadi boleh sebut begitu. Kena sabarlah. Itulah di antara rentitan, kesusahan, Kepayahan. Dalam kita nak menegakkan Islam. Kalau kita tak sabar, memang kita lari tuan-tuan. Memang hmm? ha, kita lari. Letih. Kan? Raya dua tiga kali bertanding. Allah. Duduk. Memanglah tak ambus tuan-tuan. Ha? Dah lepas pilihan raya, seminggu tak keluar rumah. Beri <tid> uzlah lelai palik ah oh, oh. <tikaf> hmm? ha anakala orang nak tanya gitu Kalau kita kalah hati ah sabar jelah tuan-tuan eh terkenal bukan sebab menang terkenal sebab kalah eh ah <tikaf> ha. jadi sentiasa kena sabar sabar banyak-banyak saya nak sebut hot tu je ala jadi kalau tajuk dia kata merdeka ke kita ni dengan satu malaysia ayah cakap lah. Merdeka ke apa benda. Kita nak tegakkan Islam tak boleh. Ha? Kita merdeka dari sudut Islam ni. Bila kita dapat melaksanakan undang-undang dan peraturan Islam. Hari ini asal kata nak merdeka. Nak dapat melaksanakan undang-undang Islam. pemimpin mimpin UMNO dan Bersana Nasional. Cuba sedaya upaya untuk menyekak ha? jemaah Islam. Daripada memerintah dengan tujuan supaya tidak tertegaknya hukum Islam. Tuan-tuan tengok dah YouTube. Apa pembantu Indonesia yang dipancung tu. Tuan, tuan kena tengok. Muslimat kena tengok juga. Ha? Balik buka YouTube. Ammah ha? Indonesia yang dipancung di Saudi. Ha, YouTube tu ada 30 lebih. Dia tunjuk secara live. Arti ha? hebat hukum Islam ni. Saya selalu tengok, kalau di Yaman, di pancung kan, dia gulung-gulung dalam kapat, dia tembok kepala, lepung lepung lepung lepung, lepung, lepung. Menggelitik juga tuan-tuan. Ha? Yang kena tembok atas dada, yang kena gantung. Tapi bila tengok, eh amah Indonesia tu, pembantu rumah Indonesia kena pancung, putus pala senyak lalu. Ha, ni tak ada dah, bergedi-gedi-gedi tu tak ada. Nak cerita sebab pancung ni satu hukuman, yang paling cepat mati dan paling minima sekali kesakitan sebab dia putuh orang minda dipancung ke belakang ah eh? ha, balik tengok semak kena beranilah hmm? ha aninya begitu eh ha, itu cuma ulasan-ulasan yang di bawah tu macam-macam dah -macam. ulasan yang di bawah macam-macam amnarlah tu ni <laughs> kata minta lindung Allah taala daripada Malaysia melaksanakan hukuman yang sezalim ini Bodoh tu. Hmm? Kalau buka blok UMNO ni macam-macam. Sama lah macam... ...macam Keh Murtad tu ni. Eh? Bila kita nak jumpa, dia kata tak boleh. Sebab... ...nasihat pada yang dipertuan agung... ...supaya tidak mengganggu siasatan. Supaya apa? Maklumat-maklumat tu tidak bocor. Ganggu siasatan. Itu kan? dia kata. Tapi... ...kita buka blok amno. ...tengok blok yang dimiliki oleh orang amno. Video serbuan tu dah tersebar. Semua daripada blok-blok amno -blok Menunjukkan bahawa ini adalah perancangan amno. Mana orang ada lagi video tu? Dia je tak ada. Kalau betul nak buat siasatan, kenapa pergi buka dalam blok? Ah, ha? ha, Mana begitu? Kenapa pergi tunjuk pula? Ini ha, nampak sangat benda ni. Seolah-olah seperti satu perancangan. Dah kecewa dah dapat undi Cina, Cina pun tak mudah. India, hmm, hmm, jangan diharap dah. Ha? Maka carilah jalan untuk dapatkan pengundi Me, Melayu. Cari satu isu yang mainkan sensitiviti orang Melayu. Tengok orang Melayu ni, dia salah buat. Kalau dia buat, di hulu-hulu pahang, mungkin boleh ko. Tapi kalau dia buat selangor ni, orang cedik rasanya. Hmm? Dia salah buat. Salah tempat lain. Patut dia kena buat lain. Ha? tempat lain. Buatlah tempat-tempat. Kalau dia menang kuat tu. Rengif 9 ke Melaka tempat. Ah, ha? <laughs> -uh. Bolehlah. Tapi kalau di Telangor ni rasa tak lepas. Tapi itulah isu dia. Jadi cukup sekadar tu. Berapa kali cukup dah. Tapi tak berhenti juga. Tuan-tuan hmm. <laughs> penat. Saya pun penat. Cuma nasihat saya yang terakhir. Ingatan. Haa. Kita selain pada berjihad bismillah kita hamba Allah yang lemah kita ini banyak harapan banyak permintaan daripada Allah Subhanahu jadi kita ambillah satu kesempatan yang Allah Taala kunyah pada kita pada Lailatul Qadar ni antar ahini mungkin besok tu ha? kita tak tahu kan besok dah hari ganjil ambil kesempatan untuk kita ber, beribadah dan kita berdoa kerana doa pada malam Laylatul Qadar itu dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Laylatul Qadar tu dia pasti berlaku. Cuma kita tak tahu pada hari-hari yang mana daripada malam-malam yang ganjil. Jadi kita isi betul-betul, ambil ruang ni, ah, ha? ha? ah, untuk kita beribadah. Orang-orang yang berjuang Islam. Maksud inilah banyak kita berdoa biar kita ni mati syahid. Ya Allah Taala bagi kemenangan pada Islam, orang yang ada masalah dalam rumah tangga, dalam keluarga dan sebagainya. Ha? perbanyakkanlah. Ah, ha? kita isikan ibadat ini. jangan kita tinggal walau sekalipun. Ah, ha? mudah-mudahan Lailatul Qadar itu bertepatan dengan hari-hari yang kita benar-benar berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hari yang benar-benar kita beribadah. Biarlah orang lain tak datang. Yang dah sedia ada ni, minta istiqamah sungguh-sungguh. Pada 10-10 malam yang terakhir. Pada bermula daripada malam besok. Ha? Ha, kalau dapat, buatlah. Ha? Kita tingkatkan ibadah, bacaan Al-Quran. Malam ni dah start dah. Lelatu Qadara ni. Ha, mungkin, tetap masa ni tengah turun. Mana kita tahu kan. Sebab ni dah masuk hari yang ganji. Ini masa ketika ni tatah tengah duduk dah di celah-celah kita. Ah ha, malaikat rahmat eh ha, yang bersama-sama dengan kita untuk melimpahkan rahmat dan kebaikan kepada kita. Jadi jangan kita perbanyakkan baca Quran, perbanyakkan berzikir, perbanyakkan segala bentuk ibadat, ah ha, bersedekah, ber qiamullail dan sebagainya. Dan kita lepaskan peluang sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebut dalam hadis dia pada hari-hari terakhir itu, dia pertingkatkan. Segalanya semua ditambah. Ha? Daripada semayang yang dua menjadi empat. Maksudnya begitu kan? Maksudnya, ini sebuah kepada tambah lah. Maksudnya, kalau kita baca Quran biasa sejuzuk, kita ambil sejuzuk setengah pada malam-malam yang terakhir ni. Sebab ganjaran ganjarannya gitu begitu hebat. Biasa sedekah 10 riyah, kena bagi 50 riyah. <guluh> ha, gitu. Gitu. Ha, jadi lancar derma lah pada malam ni Lalu qadar pada hari yang pertama mudah-mudahan Jadi lancar derma bukan untuk sekolah lah tapi Pelajar-pelajar, tuan-tuan Antara susah jadi ustaz ni sejalah Antaranya hak susah ni Budak-budak yang mengajir luar negara kebanyakkan akan berangkat lepas Ramadan Dia tak ada siapa lah Hak dia minta tolong ustaz tak maulah dekat saya itu senarai kemain lagi pelajar nak pergi ke syrianya ke Johannesburg. Student saya sendiri pun ada 9 orang yang akan ke Johannesburg pada 20 hari bulan. Jadi ramai sangat yang mohon eh, derma. Eh, jadi tuan-tuan bolehlah bagi sumbangan pada malam ni. Kita boleh agihkan sedikit-sedikit. InsyaAllah ha. Dengan kita melapangkan perjalanan mereka Pengajian mereka Tuhan bagi kepada kita pahala Sebagaimana mereka itu mengaji juga Kita nak pergi ngaji tak ada dah tak? Tak ada dah rasanya nak pergi pondok hmm? Ngaji tak ada dah Jadi kita ambil pahala orang ngaji je ha. Pahala orang ngaji ha. Mudah-mudahan ha. Dengan sumbangan kita itu ha. ha. Allah Ta'ala jadikan pertaruhan di hari akhirat Nanti, budak-budak yang mengaji itu semua akan jadi saksi pula di hari akhirat. Ha, tentang bantuan yang telah kita ha, kuningkan, ha, sumbangkan kepada mereka. Jadi sekali lagi saya minta maaf banyak-banyak kalau saya terkasar bahasa. Tersilap bicara yang baik itu datangnya daripada Allah. Dan yang jahat itu datangnya daripada apa dia? Amno ha, dan Barisan Nasional. Di Insya Allah tuan-tuan, kita berjumpa waktu yang lain, bukan sahaja di atas muka bumi, malahan di syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Takbir. Takbir. Takbir. Walillahilham.